és az örömről. A kettő szerintem összeköthető, ugye? Sziasztok! Szia! Mindenféleképpen. Akivel most beszélgetek, a nem más, mint Vasari Jánosné Zsuzsi, nyugdíjas szenyor örömtánc oktató, és Nemes Kéri Imréné Teri, az Örömtánc Konferencia szervezője. Nem fogunk azonnal eljutni a konferenciáig. Mielőtt erről beszélünk, én azt szeretném kérni tőletek, Teri és Zsuzsi, Zsuzsi és Teri, elnézést nincs sorrend, egyszerre, hogy magatokról egy picit beszéljetek, miért, mi ez, hogy kötjük össze az egészséget, az örömmel, ti örültök gyerekkorotoktól fogva, mi ez az örömtánc? Így, hogy örömtánc nem igazán ismertem gyerekkorba, fiatalkorba még nem is volt ez Magyarországon. Engem mindig is vonzott a tánc, de a munka és a család mellett erre nem igazán volt lehetőségem, hogy hódoljak ennek a szenvedélynek. Miért mit csináltál? Hány gyermek van? Két gyermekem van. Hét? Atya, egy... Isten! Nem, értem kettőt. Akkor megértem, <gül> hogy nem jutott erre idő. Bocsánat, folytasd. Igen, tehát a család és a munka mellett nem igazán, meg a férjem nem szeret táncolni. Ó, tehát mi nem igazán jártunk bálokba, Szívesen olvastunk mind a ketten, kirándultunk, színházba, moziba jártunk, és a baráti társaság, ami számunkra a kikapcsolódást jelentette a beszélgetések. Tehát táncolni nem táncoltatok, legalábbis nem, nem a férjét, bárodan... Nem. Uh -huh. Ez neked hiányzott? Valószínűleg én... igen, mert szerettem táncos műsorokat nézni, de... Elszodult az élet. E, jött a pelenkákacsere, a aztán a munka, Pont, aztán a pelenkákacsere, és aztán jött Igen. az iskolázás és a gyermek. Akik most hány évesek, ha meg szabad kérdeznem? A lányom az 47, a fiam pedig 42. Unokázás is megy már, ha erről szabad kérdezni? Hát... Bizony, bizony, öt unokám van, Yeszus. a legnagyobb éppen most áprilisban lesz 18 éves. Jó, ja, hát akkor már nem kell őket. Az éppen lány, uh -huh. és van egy 16 éves fiú, 11 évesek az ikrek, és 6 éves a legkisebb. Élvezed, és jó velük lenni, aztán visszaadod, az a legjobb benne, nem? Amikor kieveszted a perceket, Igen. és aztán visszaadod. Nagy nagyon. Nagyon szeretek velük lenni, de hát a nagyoknak nyilván a kortárs közösség az igazi. Nem egy városban élünk, és nekik is azért ugyanúgy megvan a mókuskerék, a munka, a gyerekeknek az iskola, a különböző foglalkozások, sportolnak, hál' Istennek. Van időm arra is, hogy a most nyugdíjas koromra hódoljak a szenvedélyennek, a táncnak. Teri, te mióta hódolsz az örömtáncotoknak, ha már így fogalmazhatunk. Én 2018 év elején egy közösségi oldalon találtam egy hirdetést, amiben örömtánc foglalkozásokat hirdetnek. Nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és néhány napon belül ott találtam magam az örömtáncosok között. A kezdeti néhány alkalom nem volt annyira szívmelengető számomra, mert elég bonyolult koreográfiákat kellett megtanulni, és hozzá kellett szoknom, bármennyire is most furcsán hangzik, a jobb és a bal oldalnak a megkülönböztetésére, ahogy a lépéseket kellett megtenni. Nem kinevetlek, csak közben belegondolok az én két jobb vagy bal lábamba. Azt azért, hogy kiveszem a szavaitokból, hogy főleg most Zsuri többet beszélt magáról, és ez nagyon fontos a tekintetben, hogy ezt én, ha megengeditek, kihangsúlyozzam, hogy hát nem 20 évesek vagytok, viszont lélekben talán tizennégy. Két hatvanöt pluszos hölgyel beszélgetek ugye Zsuzsával és Terivel. Én azt már lepuskáztam, hogy ti kolléganők voltatok. Viszont okay. még eljutottatok ideig Teri. Még egy picit tőled kérdeznék. Neked, nektek van gyermek? Igen, egy fiunk van, és egy három éves fi, kisfiú unokánk. Gratulálok, igazából mindegyikteknek. Akkor te most tanítod őt táncolni? Zsuzsa tanít engem táncolni. A igen. Zsuzsa, nem az unokádat tanított táncolni? Nem őt, nem, nem, őt még nem. És a fiatokat tanítottad valaha? Nem igazán volt rá lehetőségem, mert ő önállóan járt a diszkókba, ameddig abba a korosztályba tartozott, és azt követően pedig már nem igazán vett részt táncos eseményeken. Tehát ő privát megoldotta, ezt nem kérte anyu segítségét. Most sem? Látott már Most egyébként? Látott Igen, már így, ő nagyon sok rendezvényünkön ott volt, mert segítette technikailag a rendezvényeinket, és ő elég sokat látta akkor, hogy anyuka hogy táncol. És mondta, hogy anyu, figyelj, legközelebb kicsit arra lép, meg erre lép. Vagy azt mondja, hogy... Anyu, micsoda szupi vagy? Körülbelül így, ahogy megfogalmazta A másodikat. Igen. Engem az nagyon érdekelne, hogy oké, okay, ott ezt az örömtáncot, a táncot magát. Te például Teri előtte is táncoltál? Nem táncoltam soha, nyolcadik osztályos, általános iskola nyolcadik osztályában a koszorúcska volt a, a, a, hogy úgy mondjam, a debitálásunk. Aha, és Azt most föltetted a táncoltam. fejedre a koszorút, akkor ilyen tekintetben így, a koronát van. tulajdonképpen. Örömtánc, megtaláltad a hirdetést, akkor már Zsuzsi ott volt, vagy akkor indult? Nem, nem, így szerettem volna beleszólni az előbb hogy benne valóban munkatársi kapcsolatból indult a történet. A munkájáteken táncoltatok? Egy nem, nem, nem. Már Teri nyugdíjas volt, és gyakran összefutottunk, találkoztunk, és ő hívta fel a figyelmemet erre a szenior örömtáncra. Tehát én neki vagyok nagyon-nagyon hálás, és nagyon köszönöm, hogy elindított ezen az úton, mert nemhogy felhívta a figyelmemet, hanem nagy segítséget adott abban is, hogy amint elkezdtem járni erre az órára, hamarosan indult egy tanfolyam, szenior örömtánc képző tanfolyam, és erre is a Terinek köszönhetem, hogy felfedezte ezt a lehetőséget, amit én két kézzel ragadtam meg, mert úgy gondoltam, hogy most vagy soha, nekem ezt el kell végezni, mert nem, hogy táncolni szeretek, hanem én szeretnék az emberekkel is foglalkozni, és tovább tudnám adni, amellett, hogy én magam is megtanulom ezt a táncot. Teri, miért éppen Zsuzsának szóltál a munkahelyen? Nem, tehát nem tudom, hányan voltatok kollégák? Csak Zsuzsa volt a kollégád? Tehát ketten dolgoztatok ott, vagy? Nem, nem, sok nem. munkatársunk volt, csak a Zsuzsával a beszélgetések alkalmával azt mesélte, hogy nem tudja, hogy mit fog kezdeni magával, miután ő is nyugdíjba vonult. Mm -hmm. És ekkor betődött fel ez a gondolat, hogy megosszam bele, és elhívjam egy foglalkozásra, hogy neki ez egy nagyon jó elfoglaltság lesz, ami a hosszú évek alatt be is bizonyosodott. Ezt úgy tudom elképzelni, Zsuzsa, hogy te ránéztél akkora a lábaidra, amikor Teri mondta hát ők mennek, azonnal mennék, hát menjünk is. Itt valahogy így indult. Így van, így van és tulajdonképpen a munkatársi kapcsolatból azóta barátság lett. Hát ennek most már 2018 éve. a hetedik éve. A hetes vízválasztó, úgyhogy még jobb táncot esetek produkálni majd. Az azért, hogy szögetett a fejembe, láttam fotókat rólatok, hát nem vagytok kevesen. Hányan vagytok összesen, akik együtt táncolnak egyszerre? Három helyszínen van csoportom, Szentlőrincen, Szigetváron és Pécset. Pécset vannak a legnagyobb létszámmal, Szentlőrincen, Szigetváron valamivel kevesebben, de vannak ilyen országos találkozók, országos rócsók, ahol több százan, négy-öt százan is együtt tudunk táncolni. Mondjuk Pécset mennyien vannak? Mennyien táncoltok? 10-20-30-40? 30 fölött is, 30-40 között, ha mindenki ott van. Uh -huh. Szent Lőrinc meg Szigetváron ott olyan 15-20 környéke. Hát azért. De ahogy... Nyilván nem mindenki jön el, Esze. tehát nem minden foglalkozáson tud mindenki részt venni. Pécsen mondjuk egy olyan 30 fő, Szent Lőrinc Szigetvár talán 15. Az teljesen Kizánat. jó arányi, azt gondolom. Nem tudom, hányan Több laknak életes. mondjuk Lőrincen, de azért az nem egy nagy város, azt hiszem, ugye már város régóta, ahhoz képest szerintem a létszám abszolút igen. rendben lehet, vagy rendben van, és mondod, hogy igen. Igen. Mindenki szenyor, tehát általában nyugdíjas a fölötti, vagy? Nem, hát mindenki, nem mindenki nyugdíjas. Vannak még a csoportban olyanok, akik aktív dolgozók, de ők is 50-es öt, éveiket már ö, tapossák, hogy úgy mondjam. És csak hölgyek? Nem csak hölgyek vannak, szerencsés a Zsuzsa, mert az ő <gül> csoportjában igaz három nem nagy számban. <gül> ékesek. Hát az nem olyan sok. Már ezt hogy kell? Jó, hát relatíve sok. Ők pécsiek, vagy szétszorva van mind a három, mindenhol egy-egy. Szentlőrincen van mind a három. Azt a mindenit, akkor gratul a Szentlőrincnek. Tessék, uraim, Köszönjük. megkeresni Zsuzsát és Terit. Hol található egyébként, gondolom van internetes hozzátok férés. Így van. Szóval a seniortánc.hu oldalon megtalálható az örömtánccal kapcsolatos események, és hogy melyik városba lehet és kihez csatlakozni. Azon kívül van nekünk saját Facebook csoportunk, Mozdúi Vézsuzsival csoport, ahova bármikor bárki csatlakozhat, és itt tesszük közzé azokat az eseményeket és információkat, ami a csoportokat érinti. Ami mindenkit érint, az pedig a következő, és most erről beszéljünk egy kicsit, nem kicsit, a konferenciátokról, az örömtánc konferencia. Ezt hogy kell elképzelni? Örömtánc konferencia. A konferenciát, amelyet április 22-én, 10 és 13 óra között szeretnénk megrendezni, a Pécsi Kulturális Központ Apácai Csere János Művelődési Háznak a színház termében, és ez egy olyan különleges esemény lesz, amelyek a szenior korosztály mozgásának, közösségi életének és az élet minőségének a javítását tűztük ki célul. Azaz, hogy mindenki, bárki megjelenhet és megnézhet titeket, akár táncolhat is ott. Táncolni csak bemutató jelleggel fogunk, ami fel, úgynevezett fellépős csoportunk mutat be két táncot, de ez az esemény inkább előadásokra fog korlátozódni, és a mozgás fontosságára. Mik ezek a, az előadások? Mi, miről szólnak majd? A konferencia célja, hogy a hosszú, egészséges és boldog élet kulcsát hozza el az előadásokban. Itt gondolok a sikeres idősödésre elsősorban. Jaj, de Igen. szépen sikeres idősödés. idősödés. Jaj, de szépen, folytasd kérlek. Mert az idősebb generáció számára különösen fontos, hogy aktív maradjon, hisz ez az aktivitás segíti megelőzni a betegségeket, erősíti a közösségi kapcsolatokat, és hozzájárul az életminőségnek a javításához. Ezek a főbb témakörök, ezen a mesdjén haladtok. Azt kérlek, mondd el még egyszer, hogy április 22 hány órától hány óráig, és hol? 10 és 13 óra között a Pécsi Kulturális Központ Apácai Művelődési Ház szintháztermében. termében. Bárki oda mehet? Így van, igen, szeretettel várunk minden szem, New Ingyenes, nem ingyenes? Igen, a rendezvény ingyenes, és pont azért tettük ingyenessé, hogy az emberek minél nagyobb számban igénybe tudják venni ezt az eseményt. Mennyire örömteliek és mennyire boldogok a ti meglátásotok szerint Zsuzsi, az idősebb generáció? Hát, aki eljár táncolni, az biztos, de aki de nem, vagy biztosan mi... Biztosan örömtelibb az élete, mert a tánc pozitívan, hat testre, lélekre egyaránt. Fogyaszt? Aki nem mondhatnám, hogy fogyaszt. Akkor nem megyek. Lelkileg ez az öröm, ugye ez egy nagyon fontos ilyen idézőjeles ez, nagyon fontos dolog az emberi lét során. Nem feltétlenül látok én sok-sok boldog embert, ugye a világban bárhol, amerre járok. Aki hozzátok csatlakozik, ez egy megint idő, idézője lesz szó, garantált az öröm? Igen. Egyszerre mondtál, akkor biztos. Ezt nem is taglaljuk tovább. Mi az, amit megtudtok ti csinálni mondjuk a tánc közben, amit tánc nélkül nem tudtatok, lépésekre gondolok, spárgára gondolok, meg már a spárgát, jó természetesen nem. Tehát könnyednek érzitek a testeteket, mint mondjuk 2018 előtt? Persze tudom, hét év eltelt, de azért lazán, úgy a lélek. Hét év eltelt, és pontosan ez az, hogy fenntartja az életerőt és az energiát a tánc. Ez jó a feszültséget, Tulajdonképpen a senior örömtánc ez egy intenzív agytornát igényel. Ne hagyományos táncot képzeljünk el itt, hanem inkább egy közösségi táncformát, ahol páros, blokk, szkvértáncok is vannak, négye, hatan táncolnak együtt, vagy akár az egész társaság egy körben táncol. A figyelmet azt végig fent kell tartani, tehát úgy kell elképzelni ezt az órát, hogy bárki eljöhet, akár partner nélkül is. Nincs szükség sem partnerre, sem előzetes tánctudásra. És ez azért is fontos az idősebb korosztálynak, mert uh, sokan maradnak sajnos egyedül, és időskorban hajlamosak vagyunk a begubózásra. Tény, hogy a társas kapcsolatok, a szociális kapcsolatok, azok pozitívan hatnak szintén az idősekre, az, hogy kimozdulunk otthonról, az, hogy heti rendszerességgel eljövünk egy közösségbe, ahol mozgunk. Szó van itt ugye arról, hogy a hölgyek vannak erőnyben, tehát a hölgyek vannak többen, akik táncolnak. A mi van a pasikkal? Mi van a, a környezetekben lévő férfiakkal? Ők nem rávehetők a táncra egyáltalán? Mondjuk a tipárai, hogy tökre gondolok. Részemről sajnos nem rávehető, hogy eljöjjön velem táncolni, de minden eseményen igyekszik ott lenni és tapsolni nekünk. Na de aranyos, ő sosem volt ez a nagyon táncos típus? Nem is, nem is tud táncolni. Együtt meg végképp nem tudunk. Ó, Zsuzsi, nálad? Hát az én férjem sem tud táncolni, viszont köszönhetem neki, hogy minden foglalkozásra Elvis. Minden foglalkozáson ott van, mivel nekem nincs jogosítványom, és ő a sofőröm. És a táncokról videófelvételeket készít, amit a táncosok örömmel néznek vissza. Ezt a Facebookra az zárt csoportba szoktam feltenni. Van olyan táncos, akitől olyan visszajelzést kaptam, hogy ő nagyon szereti nézni a korábbi felvételeket, és örül annak, hogy mekkora fejlődésen ment keresztül amióta táncol. Mert okay. arról még nem biztos, hogy beszéltünk, hogy a szenior örömtánc, ez kifejezetten az idős korosztály számára lett kitalálva, egyszerű lépésekből áll, nincsenek benne hirtelen pörgések, forgások, de ettől függetlenül eltáncolunk mindent. A csártástól, a tangóig, a keringőig, táncokig, nagyon nagyon a csacsacsáig, nagyon ja. sok mindenféle fajta táncot, lépéseket meg tudunk tanulni a szenior örömtánccal, rumba lépéseket, persze nem teljesen olyan formában, mint ahogy egy társas táncon, hanem amit az idősek is ki tudnak lépni. Azért én közben gondolkoztam, és köszönöm, ahogy megemlítetted, hogy erről nem beszéltünk, szóba hoztad. Elpattant bennem például az, hogy azért a vugi-bugi, illetve amikor megyünk a léc alá, és egyre lejjebb kerül az a bizonyos léc, nem biztos, hogy át tud mindenki menni. Van, aki ilyet próbáltatok? Van, aki azért átsiklik a léc alatt? Vagy ilyet egyáltalán nem. nem. Ilyen Nem, nem, nem, nem. Szó, sincs, szó sincs ilyenről. Amikor valaki De... megérkezik, és nem talán tán, tudjátok róla, hogy van bármilyen derékfájdalma, akármilyen idézős, akármilyen betegsége, volt olyan, van olyan, aki, akinek ez segített fizikálisan, terápiaszerűen? Vagy... Mindenképpen, mindenképpen segített a tánc alatt senkinek nem jut eszébe, hogy itt fáj, vagy ott fáj. De jó. Az órára valóban úgy jövünk el, hogy ennyi idős már ritka az, akinek nincsenek valamiféle Ezért betegsége, kérdezem. alapbetegsége, Igen. ízületi problémák, mozgásszervi problémák, persze, hogy előfordulnak ebben a korban. A memóriánk nem olyan, mint régen, de a szenior örömtánc, egyedülálló módon hozzájárul a demencia megelőzéséhez. Semmilyen más tevékenységről ez nem mondható el, hogy 76%-ban késleteti az alzheimer kor kialakulásának a lehetőségét, sőt, kezdeti stádiumban lassítja a folyamatot is. Intenzív agytornát igényel, mert rövid kis koreográfiákból állnak a táncok, ezeket a rövid kis koreográfiákat meg kell tanulni, és a figyelmet végig a tánc közben kell, fenn kell tartani, hogy most tényleg melyik a jobb kezem, melyik a bal kezem, mikor fordulok erre, hány lépést teszek előre, hány lépést teszek hátra, esetleg oldalazva, vagy hátul keresztezve, erről keresztezve, és ez bizony nem csak az időseket, hanem szerintem a fiataloknál is kezdeti időben problémát jelentene, viszont pont ezek a keresztmozgások azok, amelyek összekötik az agy, két agyfértekét. Pontosan azt akartam mondani, hogy nekem ez 30 évesen is gondot okozott, hát nem, hogy most így ennyi elteltével. Én azt kérném, hogy három dolgot említsünk meg újra, az elérhetőségét. Ha én most azt mondom, hogy szeretnék a csoporthoz csatlakozni, van-e internet elérhetőség, weboldal, illetve hát bármilyen más social média, amin keresztül el lehet jutni hozzátok. Említsétek meg azt a kettőt, amiről már beszéltetek, kérlek. A seniortánc.hu oldalon a vidéki helyszínek között fel van tüntetve pontosan, helyszín és időpont szerint, oktatók szerint, tehát bárki az országból rákereshet, és a lakhelyhez közeli oktatót megtalálva ajánlom, hogy menjen el öröm táncolni. Hogy írjuk? Tehát hogy írjuk, az első betű az egy S, és aztán az E, Nem. vagy... Mikint? Senior, senior, Ja magát az elérhetőséget. Bocsánat, mert szenior örömtáncként lett honosítva, tehát ott eszel írjuk, mondjuk. Senior, a... így, ahogy mondom, szenior. szenior Köszönöm, és van egy Facebook elérhetőségetek, amelyik pedig. János névszerini néven található vagyok meg a Facebookon. Elhangzott, hogy mennyien is táncoltok. Egymást segítitek ezen rendezvényeken. Vannak segítők? Nagyon sokat köszönhetek Radvánszki Editnek és Pellegi Annomáriának, akik szintén itt ezen a konferencián előadást fognak tartani, de nem csak az előadásért, hanem nagyon-nagyon sok táncot, koreográfiát kaptam tőlük. Ugye annak idején, amikor elkezdtük mi ezt a táncot, hamarosan bejött a COVID, és a korlátozó intézkedések miatt az éppen indult foglalkozásokat szüneteltetni kellett. És ekkor Radvánszky Edit kezdeményezésére több oktató is csatlakozott az online táncoláshoz, ahol csoportokat hoztak létre, és nagyon-nagyon sok embert táncost bevonzott, Persze ez nem jelentette azt, hogy a szociális-fizikai kapcsolatok ugyanúgy létrejöttek. Tehát amint felodották a karantént, akkor alig várták a táncosok, hogy visszatérjenek a csoportokba, és sok csoportnál ez bővülést eredményezett. Felegi Anna Mária pedig önzetlenül elsőszóra segítő kezet nyújtott. Ő az, aki... Leginkább a magyar zenékre alkotott koreográfiákat, kidolgozott különböző koreográfiákat, és ezt én is nagyon fontosnak tartom, hogy magyar damokra táncoljunk, sokkal könnyebben elsajátítják a táncosok a lépéseket, és annál jobb érzés nincs, mint amikor a tánc mellé teli torokból éneklik a magyar slágereket, kézzel fogható, hogy jól érzik magukat. Van nektek egy. Rendezvényetek, az Örömtánc konferencia. Az Örömtánc konferencia ugye egy olyan találkozási pont lesz, ahol a tudás, a mozgás és a közösség ereje összefonódik. Bebizonyítjuk, hogy a tánc, a mozgás, legyen az túra vagy séta, a boldog, aktív élettitka. Ezért sok szeretettel várunk minden mozgás iránt érdeklődőt. Mikor és hol? Április 22-én tartjuk ezt az örömtáncos konferenciát a Pécsi Kulturális Központ, Apácai Cserejános János Nevelési Központ színház termében. A konferenciával, az április 22-ével nem érnek véget az örömek. Milyen aztán? Ezután a Tánc világnapja alkalmából Budapesten a Hősök terén, április 28-án a délutáni órákban, egy nagyszabású örömtánc rendezvény lesz, ahol hozzávetőlegesen egyszerre 7-800 ember, szeniorkorú ember fog táncolni. Ennél felemelőbb és jobb érzést nem tudok kitalálni, mint ami ott fogadja majd az embereket. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok az információkat. Azt sajnálom, hogy a pasik nem annyira, a férfiak nem annyira kötődnek ehhez, de erről nem nyitok vitát, mert én sem. Bár éreztem már azt, hogy nagyon sok örömet ad. Vasari Jánosnyi, Zsuzsi, Nyugdíjas szenyor örömtánc oktató és nemeskéri Imréné Teri az Örömtánc Konferencia szervezője. Nagyon szépen köszönöm nektek, én azt kívánom, hogy minél többen együtt örüljetek a tánc kapcsán. Köszönjük szépen!